на очі старшому зміни, протерти пил на всіх поверхнях, надраїти до сліпучого блиску ванну, крани, плитку та підлогу, а також обробити туалет з усіма його причандалами, щоб не просто чисто, а стерильно. Отут і зачаїлась небезпека. По-третій, основне. Дмитро виявилось, органічно не міг прибирати такі інтимні місця за чиєюсь невідомою задницею, а особливо – нюхати ледь відчутний чужий запах та ліквідовувати залишки органічних речовин, виділених отими невідомими задніми частинами та іншими отворами людських тіл. Вдома ця робота ані трохи не обтяжувала, а тут, після першого прибирання, йому стало зле. В кінці першого дня вже був непевен, що праця хаоскіпера кіпера така вже проста і безпечна для здоров'я, як здавалось». До кінця першого тижня роботи переконався, що, мабуть, так і не звикне до довгих чорних волосин на чужих подушках, до слідів чоловічих виливів на простирадлах, до жіночих прокладок у смітті, до пацюків мильної піни на стінах ванної кімнати, до слідів чужого перебування та життєдіяльності в усіх його біологічних проявах, які йому за родом праці доводилося усувати, щоб створити ілюзію безлюдного острову, де не ступала нога людини, для наступного пожильця, з притаманним йому запахом, прокладками, виливами, волосинами та шматками обрізаних нігтів на килимі. Для того, щоб прокидатись так рано, Дмитрові доводилось гвалтувати організм, тому його працездатність того сувалася з точки замерзання. Половину робочого дня він мусив силоміць тримати очі розплющеними, широченні ліжка – Квін Сайс, а тим паче Кінг Сайс, тягнули до себе м'якістю нових, неймовірно пружних матраців із силою потужного електромагніта. А він видавався собі легкою металевою стружкою, неспроможною опиратися спокусі. Через такі особливості своїх біоритмів, помножені на різницю в часових поясах, Дмитро на свій сором не встигав виконувати роботу у потрібному темпі. Зате Анджела через кілька днів справлялася з обов'язками за виграшки та ще й допомагала йому у вільні хвилини. Загалом така допомога не вважалася чимось неприпустимим. Навпаки, робота в команді відповідала принципам туристичного бізнесу. Але старша зміни – не те китаянка, не те кореянка, наймення кім – Чомусь не вподобала собі Дмитра та його стиль хаос-кіперства. Дмитрові здавалось, що стара відьма чигає на нього за кожними дверима, визирає з кожного дзеркала, сидить за кожним унітазом і пильнує, чи до дзеркального полиску доведено кожен квадратний сантиметр поверхні цієї різної у кожному номіри за кольорами плитки, ванни і всього іншого. Її короткий палець із недбало обрізаним нігтем а раз у раз тицяв кудись у пляму чи пропущену смітинку на килимі. Натомість Кевін, ще один старший, чогось Дмитро не дуже розпитував про посади. Щоразу підтримував і Демі, і Анджелу, вигукуючи. «У вас чудово виходить. Ти дуже акуратно прибираєш. Як тобі вдалося так швидко навчитись?» Після розмови з Кевіном, яка тривала секунди, хотілось до дірок вилизувати килим, «Аби лише знову почути щось на кшталт, я знав, що ти чудовий і дуже старанний хлопець, Демі!» З Кевіном у них склались добрі стосунки. Аж настільки, що він возив їх за Анжелою власною машиною, показуючи околиці. Саме йому Дмитро й признався, що робота хаос-кіпера йому не дуже до смаку. До того ж, важко прокидатись так рано. «Хіба це проблема? Є інша робота? Підеш, діш «Працюватимеш від 4 до 12-ї ночі, зате вранці спатимеш скільки тобі треба, хоч до обіду». Робота дішвошера, септо людини, що моє посуд, мала свої особливості, але можливість досхочу виспатись виявилась ключем до успіху. У другій половині дня Дмитрові було байдуже, що саме робити – прибирати в номерах, мити тарілки, прати пелюшки чи танцювати гопака. Він готовий був вернути гори». Вергати довелось гори посуду до четвертої у пообідню пору. В кімнаті для використаного посуду збирались справжні джомонлунгми тарілок, склянок, каструль, пателень. Довелося засвоїти певні правила.